Озвучено книжкова хмаринка. Розділ 20. Я не пробула в котеджі 10 десяти хвилин, як задзвонив телефон. Це Рассел. Телефоную з якогось маленького мотелю на шосе 66, десь у пустелі між Лас-Вегасом і Гранд-Каньйоном. Зв'язок поганий, лінія тріщить і шкварчить. Він, що сталося? Здається, я втратила роботу. Та ні, ти точно втратила роботу. Керолайн скинула мені фото твого божевільно-ідіотського мистецького проєкту. Що у вас там убісакується? У цьому будинку щось є, Рассел, якась примара. Спочатку вона ганялася за Теді, а тепер узялася за мене. Примара? Загалом, Рассел – це фонтан безмежної енергії та ентузіазму. Але, несподівано в його голосі, чувається втома і ледь помітне розчарування. Ти маєш на увазі щось таке, як привид? Я не вживаю, Керолайн мене протестувала. Я знаю. Це щось інше, це... Нас перериває шипіння статики, і на мить я лякаюсь, що втратила з ним зв'язок. Потім знову чую його голос. «Ти маєш піти на зібрання. Котра там година? Шоста тридцять. Вечір п'ятниці. Спробуй церкву Святого Спасителя. Вони починають осьомій, здається. Мені не потрібне зібрання. У тебе є друзі, яким ти можеш зателефонувати. Тось, у кого можеш побути. Я не хочу, щоб ти була вночі сама. І, мабуть, судячи з моєї мовчанки, він розуміє, що допомогти мені нікому». Гаразд, послухай, я їду додому. Ні. Усе гаразд, мені тут все одно не подобається, погода нестерпна. Мені доводиться бігати всередині, на біговій доріжці, бо якщо ти вийдеш на двір хвилин на десять, то від цієї спеки в тебе зупиниться серце. Він пояснює, що йому знадобиться два-три дні, щоб приїхати і забрати мене. Зараз він їде в Гранд Каньйон, тому йому доведеться повернутися в Лас-Вегас і забронювати новий рейс. Тож може в неділю, але точно в понеділок. Тобі просто треба протриматись до понеділка, окей? Ми з Дорін заберемо тебе. Можеш побути в мене кілька тижнів. Треба, щоб тебе оглянув лікар. Розробимо план П. Дякую, Раселе. Я впускаю телефон на підлогу і заплющую очі. Знаю, що мені треба встати з ліжка, що я маю піти на зібрання чи принаймні приготувати собі вечерю. Але на дворі починається дощ. Одна з тих несподіваних літніх гроз, які налітають ні звідки. Вітер сіпає дах, і вода каскадами заливає мої вікна. Я сиджу в пастці котеджу, і так хочеться, щоб у мене був хтось, кому я могла б зателефонувати. Боюся довгих вихідних, які чекають на мене попереду, довгого самотнього чекання, поки приїде Расел, щоб забрати мене. Мої єдині інші друзі залишились у тихій гавані, але надто соромно розповідати їм, що я накоїла. Звісно, у мене також є друзі ще з часів до тихої гавані. Я повитирала всі їхні імена і номери зі своїх контактів, але було б неважко їх знайти. До Філадельфії зі Спрінгбрука якихось 30 хвилин їзди потягом. Мені б тільки дістатися до Кенсінгтон-Авеню, а там я б уже надибала купу знайомих облич, старих друзів, радих мене бачити, готових дати прихистоку дома. У мене 1200 доларів на поточному рахунку. Я можу зібратися і піти собі, і жодна душа тут не сумуватиме за мною». Крім Теді. Теді точно сумуватиме за мною, я знаю, що сумуватиме. Не можу покинути його, не попрощавшись. Я маю залишатись тут, доки не пояснюємо все, щоб він зрозумів, що його провини ні в чому немає. І тому я залишаюсь у своєму ідеальному маленькому котеджі, найчудовішому місці, де будь-коли жила, прекрасно облаштованому нагадуванні про все, що я тільки навтратила. втратила. А дощ іде не перестає, і зищання в моєму мозку просто не стерпне, Наче голова повна комарів. Я затоплюю собі подушкою в обличчя і кричу, але цей шум нічим не можна заглушити. Тієї ночі я сплю 10, 12, 14 годин, щоразу прокидаючись згадую, що сталося, а потім зариваюсь у ковдри, аж поки знову не засну. У суботу о 10 -й ранку я встаю і жену себе в душ. Від цього стає трохи легше, здається. Потім виходжу на двір, а на ганку лежить камінь, придавлюючи аркуш паперу. «Ох, Господи, Боже мій, кажу собі. Я точно божеволію. Але це всього лише записка від Керолайн. Люба Мелорі, ми з Тедом веземо Теді на узбережжя. Ми сказали йому, що ти від'їжджаєш, і він, звичайно, засмутився. Сподіваюсь, що день, проведений на пляжі та в парку розваг, допоможе йому відволіктися від сумних думок. Нас не буде до пізнього вечора, тож басейн і двір у твоєму розпорядженні. І ще. Вранці телефонував Рассел, повідомляв новини». Він забронював нічний квиток, на завтрашній вечір і буде тут у понеділок вранці, між 10 і 11 годинами. Ми б хотіли разом провести завтрашній після обід, відзначаючи час, який ти провела з нашою сім'єю. З купанням, вечерею, десертом тощо. Початок о 15.00, якщо тебе влаштує, будь ласка, телефонуй, як щось буде потрібно, або ти просто захочеш поговорити. Я на зв'язку щоб підтримати тебе під час цього перехідного періоду. З любов'ю, Керолайн, Йду у великий будинок, щоб випити трохи помаранчевого соку, але коли вводжу свій пароль на клавіатурі, він не спрацьовує. Ще пак він спрацював. Теди і довіряють мені в межах двору, а вже в хату зась. А що ж я хотіла, обмалювавши всі їхні стіни? Знаю, що мені треба вирушати на пробіжку. Я почуватимусь краще, якщо вийду і подолаю кілька миль. Але мені дуже ніяково вийти на вулицю, дуже соромно потикатись між люди. Гадаю, новина про моє шахрайство швидко поширилась, і тепер уже всі в «Спрінгбруці» знають мою таємницю. Я бреду назад у котеч, насипаю собі тарілку у колечок, щирось, а потім згадую, що молока немає, я їх просто гризу сухими беручи пальцями. Вкладаюсь на ліжку і заходжу на канал холмарк на планшеті, передивляючись добірки фільмів. Але несподівано всі вони здаються мені фальшивими, гидкими і жахливими, повними брехливих обіцянок і нудотних хепі-ендів. Я вже хвилини з десять намагаюся дивитися щось під назвою «Різдвяні пригоди любительки взуття, коли чую на гянку чиїсь кроки, і хтось обережно стукає в мої двері. Думаю, що це Міці прийшла попросити вибачення за свою поведінку під час спіритичного сеансу. Гарко, я зайнята і збільшую гучність на планшеті. У вікні з'являється обличчя Адріана. «Нам треба поговорити. Я зриваюся з ліжка і відчиняю двері». «Так, справді треба, бо не тут», – каже він. «Перед будинком стоїть мій автомобіль. Проїдьмося». Він не каже, куди ми їдемо. Та коли виїжджаємо на магістраль 295, я здогадуюсь. Ми вливаємось у швидкоплинний дорожній рух на дорогу 76 Вест і переїжджаємо через міст Волта Вітмена, що високо ширяє над корабельними і морськими портами річки Делавер. Адріан везе мене додому. «Не треба цього робити, розверни автівку». «Ми майже на місці», каже він ще хвилин п'ять. «Для футболу рано, і Філс, мабуть, немає в місті, бо швидкісна дорога вільна, на ній немає жвавого руху». Адріан звертає на Орегон-Авеню. Він поглядає на GPS, але звідси я можу вести його із зав'язаними очима. І досі знаю кожну дорогу, кожен знак стоп і кожен світлофор. Усі старі підприємства і досі на своїх місцях. Забігає лівки фастфуду і крамнички сирних сандвічів. Азійські супермаркети, роздрібні продавці мобільних телефонів. І спортбар, стриптиз-клуб, який найняв двох моїх однокласників просто із середньої школи. Навряд чи можна переплутати мій старий район зі Спрінгбруком. Усі дороги у вибоїнах, тротуари всіяні битим склом і курячими кістками. Але багато блокованих будинків обшиті новим алюмінієвим сайдингом і мають кращий вигляд, ніж за моєї пам'яті, ніби люди докладали зусиль, щоб усе було гарненько. Адріан зупиняється на розі восьмої Ішанк. Припускаю, що він знайшов мою адресу в інтернеті, бо ми стоїмо просто перед коротким приземкуватим блокованим будинком, який я колись називала «домом». Швидце цегляної кладки оновлені, віконниці свіжо пофарбовані – а там, де колись був наш білий гравійний дворик, тепер яскрава зелена трава. Біля вхідних дверей на драбині стоїть якийсь чоловік у робочих рукавицях і вигрібає сухе листя з водостоків. Адріан стає на парковку і вмикає по повороту. «Я не бачила своїх сусідів ще із середньої школи, і боюсь, що вони мене помітять». Будинки щільно притиснуті один до одного, і легко собі уявити, як усі разом відчиняють двері і висипають на двір, щоб повитріщатися на мене. «Будь ласка, просто їдь. Це тут ти виросла? Ти ж уже знаєш, що тут. А хто цей чоловік на драбині?» «Не знаю, просто їдь, добре?» Чоловік на драбині повертається і розглядає нас. Він середнього віку, лисуватий, не дуже високий, вдягнутий у футболку Eagles. «Ви щось хотіли?» Я ніколи його не бачила. Може, мати найняла якогось робітника. Найімовірніше, вона продала будинок і переїхала, а цей чоловік – новий власник. Я вибачливо махаю йому і повертаюся до Адріана. Якщо ти зараз не поїдеш, я виходжу з машини і пішки повертаюсь у Спрінгбрук. Він вмикає першу передачу, і ми їдемо на зелене світло. Я спрямовую його через затори у ФДР-парк Південної Філадельфії. Улюблене місце для пікніків, днів народження і весільних фотосесій. У дитинстві ми називали його озера, бо він увесь поцяцькований ставками і лагунами. Найбільше з них – лугове озеро, і ми знаходимо лавочку з гарним видом на водяну гладінь. Далеко на обрії, на тлі сірого неба, нам видно надземні дороги Федеральної автостради номер 95. Шість смуг автомобілів, що мчать в аеропорт і з нього. І довгий час мовчимо, бо ніхто з нас не знає, з чого почати. «Я не брехала про стипендію», – каже йому, у 10 класі. Я пробігла 5 кілометрів за 15 хвилин 23 секунди. Була шостою найшвидшою дівчиною в Пенсильванії. Можеш погуглити. Я вже погуглив Мелорі. У перший день, коли ми познайомились, я прибіг додому і розшукав усіх Мелорі Квін у Філадельфії. Знайшов усю твою шкільну статистику. Достатньо, щоб та історія скидалася на прав диву. Потім він сміється. Але нічого у Твіттері, нічого гісінько в соціальних мережах. «Мені здавалося, що це так круто, ця аура таємничості. Дівчата в Радгерсі цілодобово стерчать в інстаграмі, постячи гламурні фотки і чекаючи компліментів. Але ти була інша. Я думав, що така впевнена в собі. І уявити не міг, що ти щось приховуєш. Загалом я була чесною. Загалом? Що це значить? Я брехала тільки про своє минуле і все». Не про малюнки від Ані, і вже точно не про те, що відчуваю до тебе. Я збиралася розповісти тобі всю правду минулої ночі, за вечерею. Присягаюсь». Він мовчить. Просто дивиться на озеро. Неподалік діти граються дроном, він схожий на мініатюрний НЛО з вісьмома пропелерами, що шалено обертаються. І щоразу, коли він наближається, здається, що то літає Ріпджіл. «Розумію, що Адріанчик є продовження моєї історії, що він дає мені шанс виправдатися». Я роблю глибокий вдих. Гаразд. Отже... Розділ двадцять перший. Усі проблеми почалися з простого стрес-перелому крижової кістки. Крихітної тріщини в трикутній кістці біля основи хребта. То був вересень мого останнього класу в середній школі, і рекомендовано лікування полягало у восьмитижневому відпочинку, якраз на початку бігового сезону. Це була погана новина, але не повна катастрофа. Така травма поширена серед молодих дівчат-бігунок, але легко лікувалась і не впливала на пропозицію, яку я отримала від Пенсильванського університету. Від болю лікарі прописали мені знеболююче – одну пігулку, двічі на день. Усі казали, що я буду готова до зимових трекових перегонів у листопаді. Я й далі ходила на всі тренування, тягала спорядження і допомагала всім підраховувати результати. Але було важко спостерігати за товаришами по команді збоку, знаючи, що я маю бігти разом із ними. До того ж, оскільки в мене з'явилося більше вільного часу, мати розраховувала, що я допомагатиму вдома. Більше готуватиму їжу, більше прибиратиму, ходитиму по покупки і доглядатиму молодшу сестру. Мати виховувала нас сама. Вона була невисока, а на зріст, повнувата і викурювала по пачці за день, хоч і працювала в лікарні «Милосердя», адміністраторкою виставлення рахунків, тож розуміла всі ризики для здоров'я. Ми з Бет вічно канючили, щоб вона кинула курити, постійно ховали її сигарети під диваном чи в інших недоступних для неї місцях. Але вона просто йшла і купувала нову пачку. Казала, що це був її захисний механізм, і щоб ми відчепилися від неї. За першої ліпшої нагоди вона нагадувала, що в нас немає бабусь-дідусів, тіток, дядьків і вже точно жоден новий чоловік не мріє на обрії, Тож ми всі, в втрьох, маємо стояти одна за одно. Це був рефрен нашого дитинства – стояти одна за одно. Три-чотири суботи на рік лікарня викликала маму на несподівану понаднормову роботу для вирішення проблем із протермінованими платежами, в яких ніхто не міг розібратися. Якось у п'ятницю ввечері мамі зателефонували, і вона сказала нам, що наступного дня має йти на роботу. А потім попередила мене, що я повинна відвезти сестру в парк «Країна Казок». «Я? Чому я?» «Бо я обіцяла, що відвезу її». «То відвези в неділю? У тебе ж вихідний у неділю». «Але Бет хоче взяти із собою Ченгуан, а Ченгуан може поїхати тільки в суботу». Ченгуан була найкращою подругою моєї сестри – дивачка з рожевим волоссям, яка малювала в себе на щоках котячі вуса. Вони з Бет були членкинями якогось аніме-клубу. Завтра змагання у Велі Форджі до третьої мене не буде. Пропусти змагання, каже мати, ти ж не біжиш, команді ти не потрібна. Я спробувала пояснити матері, що моя присутність була б величезною психологічною підтримкою для товаришів по команді, але вона на це не купилась. Ти везеш Бет і Ченгуан. Вони вже завеликі для країни казок, це дитячий парк. Це така іронія. Мати відчинила задні двері, запалила сигарету і видихнула дим через сітку. Вони знають, що завеликі для цього, саме тому і хочуть туди поїхати. Вона знизала плечима, наче це був цілком раціональний людський вчинок. Наступного ранку, в суботу, 7 жовтня, Ченгуан прийшла до нас додому в жовтій футболці з блискучим білим єдинорогом і у вицвілих джинсах. Вона їла з пакетика кисло-солодкі жувально-мармеладні цукерки – у вигляді спагетті і запропонувала мені. Я похитала головою і сказала, що краще здохну. Згори збігла бет у такій же футболці з єдинорогом і в таких самих джинсах. Вочевидь, вони заздалегідь домовились одягтися однаково. І це була частина нашої химерно-дурнуватої приходи. Я наполягла на виїзді з дому о 9.00. Планувала бути на шосе, поки бігали мої товариші по команді, щоб, приїхавши до країни Казок, дізнатися про результати. Але Ченгуан вкусив павук, і місце укусу постійно свербіло, тож нам довелося заїхати в аптеку, щоб купити Бенадрил. Це забрало півгодини, тож ми переїхали місто Волта-Вітмена аж о 9.30, і тільки о 9.45 виїхали на швидкісну автомагістраль Атлантик-Сіті. Тої смуги автомобілів вмчали до узбережжя Нью-Джерсі зі швидкістю 80 миль на годину. Я опустила вікна і зробила гучніше онлайн-радіо щоб не чути, як Бет і Ченгуан регочуться на задньому сидінні. Вони теревенили без угаву, постійно перебивали і перекрикували одна одну. Мій телефон лежав на консолі між передніми сидіннями. Заряджався від адаптера-прикурювача. Крізь музику долинуло джеркотіння вхідного текстового повідомлення, а потім ще одного і ще одного. Я зрозуміла, що це найімовірніше моя подруга Лейсі, яка ніколи не обмежувалась одним повідомленням, а катала зразу п'ять. Смуга переді мною була вільна. Я кинула погляд на телефон, на вхідні повідомлення, що пересувалися вгору по екрану. «Чорт, забирай, боже ж ти мій! Ти не повіриш, хто на третьому місці!» Годинник на приладовій панелі показував 9.58. Я здогадалась, що перегони дівчат уже закінчились, і Лейсі сумлінно надсилала мені результати. Я знову перевірила дорогу, потім однією рукою взяла телефон, ввела свій пароль і набрала відповідь «Скажи мені». Збоку на екрані блимали три крапки, вказуючи на те, що Лейсі набирає відповідь. Я пам'ятаю, як Ед Ширан співав по радіо про замок на пагорбі. А ще пам'ятаю, що глянула у дзеркало заднього огляду. За мною їхав позашляховик. Хлопець мало не висів на моєму бампері, і недовго думаючи, я газонула, щоб трохи збільшити відстань між нами. У дзеркало мені було видно, як Бет і Ченгуан лопають одну гумі макаронину. Вони гризли її з обох кінців, як собаки в мультику леді та Блудько. Дівчата реготали, як божевільні, і я ще подумала, що в біса з ними таке. Це нормальна поведінка в підлітковому віці. А потім телефон запульсував у долоні, сигналячи, що Лейсі відповіла. А потім була середа, і я прийшла до тями в лікарні у Вайнленді, Нью-Джерсі. У мене була зламана ліва нога, тріщини в трьох ребрах, а тіло підключене до дюжини моніторів і машин. Біля ліжка сиділа мати, стискаючи блокнот на спіралі. Я спробувала сісти, але не змогла поворухнутись. Я нічого не розуміла. Вона почала версти якусь нісенітницю. Там на автомагістралі був велосипед. Якась сім'я везла пляжне причандалля на багажнику позашляховика – а потім звідти зірвався гірський велосипед, і всі машини почали вихляти, щоб ухилитися від нього. Я спитала, де Бет, і її обличчя просто впало. І тоді я зрозуміла. Водій переді мною зламав ключицю. Усі пасажири в позашляховику позаду отримали незначні травми. Ченгуан вийшла з аварії без жодної потряпини. Моя сестра виявилась єдиним смертельним випадком – але лікар сказав, що я була в притул до неї на другому місці. Усі в один голос запевняли, що я не повинна себе звинувачувати, що я не зробила нічого поганого. Усі звинувачували сім'ю з гірським велосипедом. У лікарні мене навідали кілька полісменів, але справжнього розслідування ніхто так і не проводив. У якийсь момент, коли машина переверталась, немов бочка, мій телефон вилетів у вікно. Він або розбився в трощі, або загубився десь у високих лілових диких квітах що росли на автостради. Я так і не дізналась, хто посів третє місце. За два тижні я вийшла з лікарні з новим рецептом на ліки, щоб використовувати їх за потреби знеболень. Але біль переслідував цілодобово. Щодня від моменту пробудження до тієї хвилини, коли падала в ліжко. Пігулки трохи притумлювали його – і я благала лікарів знову і знову виписувати мені рецепти, просто щоб пережити геловін, день подяки, різдво. Але до лютого я вже ходила нормально, тож рецептів мені більше не давали. Біль був гіршим за все, що я будь-коли відчувала. Це те, чого люди не розуміють про оксиконтин. Чи принаймні тоді ми цього не розуміли. За кілька місяців цей препарат перепрошив мій мозок, захоплюючи все більше і більше больових рецепторів. І тепер він мені був потрібен просто, щоб жити. Я не могла ані спати, ані їсти, ані зосередитись на заняттях. І ніхто не попередив мене, що це станеться, ніхто не сказав готуватись до боротьби. Саме тоді я взялася за своїх однокласників, просила їх понижпорити у своїх ванних кімнатах, у спальнях батьків. Ти б вжахнувся, якби знав, скільки цього валяється в людей вдома». І коли ці джерела врешті вичерпались, у мене з'явився друг, у якого був товариш, котрий знав одного хлопця. Купівлю в дилера дуже легко обґрунтувати логічно. Це ж ті самі пігулки, які мені наказали вживати лікарі. Я купувала ліки, а не наркотики, але націнка була жахливою, і за місяць я спустошила всі свої заощадження. Три жалюгідні дні страждала від холодного поту і нудоти. Перш ніж один із моїх нових друзів-наркоманів запропонував мені дешевшу і розумнішу альтернативу. Героїн. Таке велике страшне слово, хоча це те саме, що і Оксі, але за меншу ціну. І щойно я це зрозуміла, все перетворилось із просто поганого на повне лайно. Я ледве закінчила школу, та й то лише завдяки співчутливим вчителям, які мене пошкодували. Але всі тренери розуміли, що відбувалося, тож Пен-Стейт, Якимось чином відмовився від своєї пропозиції. Вони звинувачували автокатастрофу і мої травми, казали, що жодна фізіотерапія не дозволить мені підготуватися до осені, і я не пам'ятаю, щоб це мене розчарувало. Я навіть не пам'ятаю, як дізналася ці новини. На той час, коли вони звернулись до матері, я вже ночувала в Нозерн Лібертіс, завалюючись на диван нового друга Ісаака, якому було 38 років. Після закінчення школи я тривалий час жила лише для того, щоб вживати наркотики і діставати гроші, для того, щоб купувати ще більше наркотиків, будь-яких наркотиків. Якщо не було Оксі чи героїну, я вживала, що доведеться. Мати витратила купу часу і грошей, намагаючись допомогти мені. Але я була молодою і вродливою, а вона старою, виснаженою і товстою. У неї не було шансів. Одного разу вона сіла на 17-й автобус – і в неї стався серцевий напад. Мати мало не померла, поки приїхала швидка і забрала її в лікарню. А я цього навіть не знала, аж поки через шість місяців не опинилась у реабілітаційному центрі і не спробувала зателефонувати матері, щоб порадувати її хорошими новинами. А вона просто подумала, що я клянчитиму гроші і поклала слухавку. Я телефонувала ще кілька разів, але мати не відповідала, тож я залишала оті довгі і безладні голосові повідомлення визнаючи, що аварія сталася з моєї провини і просила вибачення за все. На цей час я жила в тихій гавані і була абсолютно твереза. Але вона, звичайно, мені не повірила. Я б теж собі не повірила. Нарешті одного дня мені відповів цей чоловік. Він сказав, що його звуть Тоні і що він друг моєї матері і що вона більше не хоче про мене чути. Коли я зателефонувала наступного разу, номер був відключений». Я не розмовляла з матір'ю два роки. Навіть точно не знаю, що з нею сталося. Проте розумію, що в мене багато, дуже багато причин бути вдячною. Я вдячна, що не заразилася ані ВІЛ, ані гепатитом. Вдячна, що мене не зґвалтували. Вдячна водійці Убер, яка відволодила мене налоксоном, коли я втратила свідомість на задньому сидінні її пріуса. Вдячна судді, який відправив мене на реабілітацію, а не до в'язниці». Вдячна, що зустріла Рассела, і він згодився стати моїм спонсором і спонукав знову почати бігати. Без його допомоги я б ніколи не зайшла так далеко. Адріан не перериває моєї розповіді. Він просто дає мені говорити і говорити, аж поки я нарешті не доходжу до головного. Я завжди почуватимусь винною в тому, що сталося. Усі звинувачували водія з гірським велосипедом. Але якби я була уважною... «Ти цього не знаєш, Мелорі. Може, ти б звернула з дороги, а може й ні. Але я знаю, що я маю рацію. Я завжди знатиму, що я маю рацію. Якби я повернулася у минуле і робила все заново, то просто змінила б смугу, або різко повернула б кермо, чи вдарила б по гальмах. І все, й досі було б добре. Ми спали в одній спальні, я вже це казала, на двояросному ліжку, яке ненавиділа і постійно скаржились матері». Казали їй, що ми єдині діти в нашому кварталі, які живуть в одній кімнаті, хоч це було зовсім не так. Тож хай там яка після аварії того дня, коли вийшла з лікарні, мати привезла мене додому, я піднялась на гору і... Я навіть не можу описати, що відбувалося далі. Я не можу розповісти йому, наскільки тихо було в кімнаті без бед, і як я не могла заснути, не чуючи звуків її дихання і шурхотіння її простирадл. «Це, мабуть, важко», каже Адріан. Я дуже сумую без неї. Щодня. Може, саме тому я і брехала тобі, Адріане, Не знаю. Але присягаюсь, що ніколи не брехала про все інше. Я не брехала про мої почуття і не брехала про малюнки. Я не пам'ятаю, як малювала їх. Хоча думаю, що мала би пам'ятати. Розумію, що це єдине логічне пояснення. Я їду зі Спрінгбрука в понеділок, кілька тижнів поживу у свого спонсора. Спробую привести голову до ладу. Вибач, що була такою психопаткою. Ми дістаємось до тієї точки розмови, де я сподіваюся, що Адріан щось скаже. Хай, може, і не «я тебе прощаю», це було б занадто великодушно, але хоча б якесь визнання того, що я звірила йому душу, що розповіла історію, яку ніколи і нікому не розповідала. Хіба що на зборах анонімних наркоманів. Натомість він підводиться і каже, «Нам треба йти. Ми рушаємо до парковки». Біля машини Адріана граються троє малих хлоп'ят, цілячись із пістолетів, які склали з власних пальців, і стріляючи уявними кулями. Коли ми підходимо ближче, малі кидаються бігти асфальтованою парковкою, ламентуючи, галасуючи і божевільно розмахуючи руками. Вони нагадують мені хлопчиків на великому гральному майданчику. Їм років по 5-6, і ці діти зовсім не схожі на тихого і задумливого Теді – який тягнеться до своїх книжок з картинками і блокнотів для малювання. Адріан мовчить, аж поки ми не всідаємось у його автівку. Він запускає двигун і вмикає кондиціонер, але не рушає. «Послухай, коли я вчора пішов з твого дому, то був дуже розлючений. Не тому, що ти збрехала мені, і це ще півбіди, Але ти збрехала моїм батькам і всім їхнім друзям. Це просто неподобство, Мелорі. Не знаю, як їм тепер усе пояснюватиму. Я розумію, Адріане, мені дуже шкода». Але справа ось у чому. Після того, як учора пішов до тебе, я не міг повернутися додому. Мої батьки знали про наше побачення, і я не хотів зустрічатися з ними. Не хотів розповідати, що це був провал. Тому пішов у кіно. Там показували отой новий марвелівський фільм, і це був непоганий спосіб убити час. Я просидів там, і двічі його подивився, тож зміг прийти додому після півночі. І коли нарешті піднявся нагору у свою спальню, то там, на столі, мене чекало ось це. Він простяг руку через переднє сидіння, відчинив бардачок і дістав аркуш паперу, замальований темним олівцем. «Мабуть, тепер моя черга отримувати звинувачення в божевіллі. Припускаю, що ти цілком могла прокрастися в мій будинок, знайти мою спальню і покласти цей малюнок на стіл, при тому, що мої батьки були вдома весь вечір. Можу також припустити, що то п'ятирічний Теді пробрався в мій дім, або його батьки». Але я думаю, що все не так, Мелорі, хитає головою Адріан. Найімовірніше пояснення полягає в тому, що ти весь цей час мала рацію. Це малює Аня. І вона хоче, щоб я знав, що ти кажеш правду.